Həbistə var Peyğəmbər buyurur, ən xəsis adam, o adamdaki salam verməyə də xəsistir. Təbuna maldırır ki, birinə salam vermək. Çalışa insan, salamda hamını qabaqlaya. Salam verənə 100 salabdan 99 var, alana bir salab. Odur ki, Peyğəmbər hamını salamda qabaqlayardı. Balaca uşaqlara da salam verərdi. Peyğəmbərin təvəzü kərlülü idi. Buyurur, ən təmbəl adam bekar olub, Allahı zikriləməyən adamdır. Onsuz da bekardı, dil tərbənə deyə La ilahe illallah. Hədisdə var, kim günə yüz dənə La ilahe illallah desə, Allahın yanında ən sevimli bəqdədir. Bir şəxd mən ki, ondan artığını deyən olmasın. La ilahe illallah çox desə, o La ilahe illallahın mərifət hürəyində yerləşər, onunla da işləri düzələr. Ən zülmkar adam cəmaətin içində. Mənim adımı eşidib peyğəmbər buyurub, mənə salavat deməyəndir. Ən zalım, ən zülmkar adam budur. İnsanların ən çox oğru olanı öz namazından oğurlayandır. Namazından oğurlamaq nə deməkdir? O adam kim namazından şeytana pay verir. Namazdan o hissələr bizim üçün qalır qiyamətə ki, bizim fikrimiz Allahın yanındadır. Ola bilər bir dənəz məsələr Şam namazından Əl-Həmdülillahi Aləmin qala sənin üçün Fikir haçan Allahın yanındadır, onun sababı var. Fikir qaçdisa, sabab da yoxdur. Gör, nə qədər peşvan olacaq biz? Qiyamətin günündə. O, sababların əldən çıxmasına. Buyurun, ən çox oğru olan adam öz namazından oğurlayanır. Namazını şeytana pay verən adam və damıca buyurur, əsas sözüm bu idi, insanların ən acizi dua eləməkdə aciz adamdır və dua eləməkdə ki, bir şey yoxdur, onu da eləmirsə də bu, ən aciz adamdır. Oğru gəlib evindən nəsə aparır, hiç olmasa qışqırə bilərsən ki, də aciz olasan bu qədər ki, səsun çıxatmıya, Şeytan gəlib sənin qəlb evindən imanımı oğurrayanda, heç olmasa dinən, Ya Rəbb, mənim imanım əlimdən gedir. Bu qədər ki, günah edirəm, heç olmasa, ya Allah, ya Rəhman, ya Rəhim, çəxirəm vərəm ki. İmam Səccad deyirdi ki, İlahi, günahlarım məni yerə yıxıb. Günah vırıb məni yerə yıxıb, ayaq üstə diyana bilmirəm, əlimi ver, məni bu yerdən qaldır görəm. Özün köməklə mənə qalxım, ayaq ya səriyyəl rəza ələləssalamın kumeyl duasında cüm axşamları orucluqda imkanınız olsa kumeyl duasının hamısında olmasa bir nezə cümləsini oxuyun çox mənalı dual kumeyl duası ya səriyyəl rəza ay tez razı olan Allah ay tez barışan Allah ay bəndələrini bəhəliyə barışlayan ya səriyyəl rəza iğfir limən La yemliku illə dua Görün nə gözəl sözlərdir Deyir Bağışda o kəsi ki Duadan başqa heç nəyə malikdir Yeganə malik olduğu şey duasıdır İrxəm Mən rəəsə ma ləhu rəca Rəhm o kəsə ki Onun ən böyük malı sərvəti Sənə olan ümididir Və silahə xülbuka Və ağlamağı göz yaşları Onun ən böyük silahıdır Uşağın görürsən, silahı ağlamaqdır, nə istəsə ağlamaqla alır. Bəzi halda da görürsən, ata-ananı qəzəbləndirir, kiminsə evdə balaca uşağı varsa mənim sözümü təsdiq edək. Ata-ananı qəzəbləndirir, ata-ana ona cəza vermək istəyəndə onun silahı gözyaşıdır. Ağlamaqla ürəyini alır o saat. Ata cəza verməyədən vas keçir. Ələl-i salamda Allaha deyir ki, rəhm elə o kəsə ki, onun gözyaşları onun silahıdır. Sənin hüzurunda mənim başqa nəsil ağam. Ha, sən bilsəm, qorxsam ki, mənə əzab verəcəksən, onda göz gözyaşlarına bəni haparacam, onda sən mənə bağışda. Deməyin ki, İslam insanı zəll özünü kiçirtməyə dəvət edir. Xeyr, Allahın hüzurunda özünü kiçildən adamlar tarix boyu, baxın, görün, heç cəsin qabağında əylməyən insanlar olub. Biri ilə ədəl özü. Belə şövqlə Allahın hüzurunda ağlayan bir dəfə görmədilər ki, düşmən qabağında ağlasın. Muaviyyə özü deyirdi ki, o döyüş meydanında gülürdü. Döyüş meydanında düşmənlə üzləd yanında onun üzü gülürdü. Döyüşdə o dincəlirdi. O, məqam ki, insan Allahın hüzurunda ağlıya, insanın zillətinə yox, əksinə, izzətinə səbəb olar. Odur ki, insan Allaha ümid eləsin, istədiyini Allahdan istəsin. Elə ki, deyir, bəndən namaz qılır, dua eləmir, ayrılıb gedir, Allahdan nida gələr ki, mənim bəndən məndən heç işi yox imir, heç istəyəcək bir şey yoxdur. Nəyəcək bu namaz qılır məndən nəsə istəmir? İsrarla adam Allahdan istəyər. Bir hadisə danışırlar, deyir İbrahim Peyğəmbər, ibrət almaq üçün gedib çox vaxt küsələri, çölləri gəzərdi, cəmaata baxıb ibrət alardı. Bir gün səhranı gəzir, çölüləri gəzir, görür bir abid ibadətlə məşğuldur. Onun ibadətindən Həzrəti İbrahimin xoşu gəlir. Baxır, görür, çox halman namaz qılır. Ona deyir ki, gəl, sənlə dost olaq. İstəyirəm sənin evbə ged, gəlim olsun. Sənin kimi adamla dost olmağı çok istəyirəm. O deyir Həzrəti İbrahimə ki, yox, sən mənim evimə gedib gələ bilməzsin. Deyir, niyə görə? Deyir, ona görə ki, mənim evimə gedən yol suyun üstündən keçir. Soruşur ki, mən sən necə keçirsən? Deyir, heç nə, mən Bismillah deyirəm, suyun üzərində gerirəm. İbrahim deyir ki, səni suyun üzərində aparan Allah məni də aparaq. Gedək bu gecə mən sənə qonaqam. Bu gedir, Bismillah deyir, çıxır suyunuzu ilə gəzir, İbrahim ə. da Bismillah deyir, önündə alacaq, bu baxır, İbrahim Peyğəmbərə təəccüb edir. Ki, bu nə əzəb eləyə. Gedirlər, gəlib satınlar bunun evinə. Yemək yiyəndən sonra İbrahim Peyğəmbər ona deyir ki, günlərin ən çətin hansı gündür? Deyir ki, o qiyamət günüdür, ən çətin gün. O gün ki, Allah bəndələrini haqq hesab üçün zəmiliyyəcək Deyir, gəl-gələy, dua eləyək. Dua eləyək ki, Allah o gün bütün mömin və möminələri bağışlasın. Deyir, yox, mən üç ildə ki, dua eləmirəm. Üç ildə Allahdan heç nə istəmirəm. Deyir, görə? Deyir, ona görə ki, mən bir hazərd istədim, Allah vermədi. Onu verməyəna qədər demişəm, heç nə istəməyəcəm. Deyir ki, o nə Yox, əvvəl deyir ki, yox, sən düz eləmirsən. Çünki Allah bəzən sevdiyi bəndəsinin duasını həbs eləyər. Çünki onun dua səsindən xoşu gələr. Bəzən Allah acığı gələn adamın duasını tez qəbul edər ki, onun səsindən acığım gəlir. Tez verin ona ki, dayaq, heç səsini eşitməyəm. Düzdür bu, həmişə olmaz. Bəzi hallarda belə olar. Bir və sənin nə doğum vardır qəbul olmadı Deyir, etsinə bir gün mən oturmuşdum, ibadətlə məşğul edim, bir gözəl uşaq gördüm. Gördüm, qoyun quzu qabağına salıb, parasa gedir. Dedim, bu boyunlar kimindir? Dedim, dedi mənim. Dedim, sən kimsən? Dedim, mən İbrahim Xəlilullahın oğlu İsmailam. Allahın dostu olan İbrahimin oğlu İsmailam. Deyir, dua elədim ki, ilahi, məni öz dostun İbrahimlə görüşdür. Ondan sonra mənim duam qəbul olmadı, ona görə mən də dua eləmirəm. İbrahim ə.s. deyir ki, duam qəbul oldu. İbrahim mənə, Allah öz dostunu sənin hüzuruya göndərdi, sənin şidmətlə göndərdi. Bir oxşad oldu, Həzrət İbrahimin əlimdən öptü, ondan sonra getdilər, dua elədilər. Məqsədim nədir? Məqsədim budur ki, bəzən Peyğəmbər buyurur, adam qapını çox döysə, üzünə açarlar. İsrarla dua eləyəsəm. Elə beş dəfə, 3 dəfə istədən, dedin də mənim duam qəbul olmur, yox. Duanı adam var, bəzən illə eləyər. Allahın hikməti var. Allahın xoşu gəlir insanın münacəb halına. Ayətullah dəsdiqə ebdir ki, bir adamı mən görürdüm, hər gün gəlirdi məsibdə, halla dua eləyirdi. Sonra çətinliyi düzəldəm də görmədim onu. O işlər, Ki, biz istəyirik Allahdan, ondan daha mühümimi bizim istəməyimizdir. O şeylər gəlir-gedir, amma o hal ki, biz duadan əldələmişdik, o qalır qiyamət üçün. Orada da olur da görsən, illən təvəssül duasına gəlmir, birdən görsən nəsə çətinliyə oldu. Allah'a a işə düşdü, ondan sonra gəlir. Allahın xoşu gəlir insanın münacat səsindən, ibadət səsindən, ona görə bəzən onun duasını gec qəbul edir. Allah'ın bağışlanmasına Allah'ın rəhmətinə həmişə ümidli olun mən bir dənə də söz deyim və sözümü tamamlayım duanın qəbulu üçün şərt Əsas şərtlərdən biri də salavat deməkdir duadan qabaq. Hər kim salavat deyərsə, Allah salavatını rədd edə Salavatın insana faydası budur ki, salavat insanın Əhli Beytə məhəbbətini gücləndirir. Qiyamət günündə də dil kim peyğəmbərlərin adını çəkə biləcəyinə bağışlayacaq. O adam ki, gündə dilini övcəşdirmişdi peyğəmbərlərin adını deməyə, qiyamət günündə də onun adını çəkə biləcəy. Bəzi adamların yadından çıxacaq peyğəmbərlərin adı. Çox salavat deyən adamlar Peyğəmbərin adını deyə biləcəklər. Odu ki, duadan qabaq Peyğəmbər əhl-i beytinə təvəssül eləmək, salavat demək duanın qəbulun şəhətlərindən biridir.